Вижрен сам запропонував інтерв'ю, і Сміт із ковпаком на голові провів із полковником довгу розмову, яку транслювали на цілий світ у прямому ефірі. В цій розмові він повторив мало не всі ті самі аргументи, які наводив раніше в їхніх приватних діалогах ксаврас неголений у військовій жилетці кольору хакі, накинутій на чорний светр, у задеркуватому береті на голові з рукавичками на червоних долонях, спокійний, дуже серйозний, відповів без гнівливості, без іронії, ані слова, гордощів чи каяття. Від початку до кінця тримався на ноті патетичного патріотизму. Польща, Польща і ще раз Польща. Перелічував зазнані кривди, представляв величезні масштаби страждань і втрат. Підкреслював численні несправедливості, зосереджено дивлячись у чорні-сліпні об'єктивів ковпака, не кривлячи губ, не кліпаючи, не відводячи погляду. Навіть коли гуркотів грім і зблискувала блискавка, бо вони розмовляли на дворі. Сутеніло. Ксаврас сидів на каменюці. За спиною в нього було жахливе підмосковне небо. Мур лихого мороку. На якому зблискували в буряному світлі брудні плями фіолетового, червоного та жовтого кольорів. Почався дощ, а він далі говорив І тоді сміт, він у той момент був не смітом, а очима й вухами мільярдів телеглядачів по справжньому полюбив невловимого Ксавраса Вижрина, полюбив його з давно забутим диким захватом, дитячим яке гарячим тремом пробирає до кісток з захватом, з яким підлітки поклоняються кіношним кумирам. Коли втиснуті в крісло, огорнуті теплим напівмороком кінозалу, вони вбирають з екрана кожен жест, кожне слово, кожне здригання м'язів своїх особистих богів. Можливо, Ксаврас знав, що чинить. Можливо, він усвідомлював важливість моменту. А може... Він просто виконував інструкції єврея. Це не мало значення. Важливим був ефект, а ефект був просто разючий. Ось об'явився світові новий ангел, новий демон, аріман помсти, вал атома, аластор історичної справедливості. Він проникав до свідомості кожної людини з екрана її телевізора. А що не було в ньому нічого насправді нового, бо становив лише нагадування одвічного, реінкарнацію незмінного, то вони охоче його вітали, дозволяли йому увійти в їхні серця. А там він почав рости. Вижренівці Їхали цими даренчливими вантажівками крізь країну хаосу день за днем, ніч за ніччу. Сміт сидів зіщулившись, з домовиком у вусі, і слухав. Народжувалася нова релігія. Звичайно, це була релігія кінця ХХ століття, тож вона нічим не нагадувала старі добрі релігії часів істини та самозречення. В Лос-Анджелесі 16-річний сирота облив себе бензином і підпалив посеред бульвару Сансет. Вигукуючи крізь вогонь ім'я Вижрена. Спершу в Німеччині, потім у Франції, потім у Сполучених Штатах, а потім у всьому світі з'явилися футболки з надрукованим кадром з одного інтерв'ю Сміта. Випростаний Ксаврас у своєму військовому одязі з руками симетрично складеними на колінах Поглядом, втупленим у глядача, а позаду за ним армагеддон, чорносиній кишечник грози, оргазм звіра. Невловимий Ксаврас із Джоном Фуртрі в головній ролі повернувся в кінопрокат. З'явилися перші пісеньки, ліричні балади, важкі сюїти дар кроку. Я бачив терориста, в нього очі зрадженого коханця. Це люди, закохані в слово. Як вони мислять? Як ненавидять? Як мислять? Я не знаю, не розумію. Це математика нескінченності. Ідеал мінус кров невинних. Плач матерів, діти в лахмітті. Знову дає ідеал. Як вони мислять? Ці терористи з очима зраджених коханців. Вони мають великий жаль до світу. Його видно в цих очах. Той жаль, що світ такий, який є. А вони хотіли б іншого, ідеального, свого. Вони люди закохані у слово. Вони бачать його, чують, відчувають, мають віру, віру життя і смерті. А смерть неважлива, лише ідеал, вітчизни, людини, справедливості. Криваві святі WCN-у, ті терористи з очима зраджених коханців, як я їм заздрю. І дискотечні стробоскопи. Ксаврас, Ксаврас, Ксаврас, Ксаврас, Ксаврас, Ксаврас, Вижрин. Перші вірші та образи менш чи більш абстрактні. А від статей і наукових досліджень про Ксавраса розпухали газети. Зате телевізійні програми стали майже монотематичними. На штахети у Консульства Російської Федерації в Сіднеї хтось уночі настромив 66 новонароджених кошенят. Напис на тротуарі поруч. Для Ксавраса. У Каліфорнії зареєстровано Першу церкву Чорного Вижрина. На настінних вуличних малюнках почали переважати біла й червона барви. «Ксаврас форевер! Вижрін Рулз! Гекамз Ікс Dead. I'm Paul. Світом прокотилася хвиля погромів польських і російських емігрантів. Уже кілька десят немовлят названо іменем Ксаврас. Ліга націй оголосила Вижрина винуватцем геноциду та військовим злочинцем. П'ять тисяч осіб, переважно молодь, влаштували демонстрацію перед її штаб-квартирою. Свободу Польщі! Ксаврас – це помста за ваші гріхи, панове політики. «Повість сучого сина, візьми мене, Ксаврасе, я твоя». Хтось надіслав бомбу в штаб-квартиру WCN в Нью-Йорку. Родичам Ієна Сміта надали захист поліції. Рукавички, кроєм схожі на ті, в яких Вижрин закатував генерала Серйозного, почали називати «ксаврасками». Продажі, звичайно, зростали нечуваними темпами увійшли у вжиток чорні як ніч презервативи з біло-червоним логотипом AWP та зі срібним орликом. Факмі, Ксаврос